Róma, Olaszország A szíriai származású Hussein Karam a ruhája alá rejtett fegyverekkel ugyanolyan könnyedén, mindenféle ellenőrzés nélkül lépett be az ítali többszintes római élelmiszerüzletébe, mint a merényletét ihlető elpazói gyilkos 2019 augusztusában a texasi Walmart hatalmas szupermarketjébe. Az ítali épp olyan puha célpont volt, terror szakzsargonban soft target, mint az amerikai Walmart. Ez volt az új irány. Nem katonákkal védett épületeket megtámadni, nem múzeumokban vagy turista látványosságként szolgáló templomokban, esetleg koncerteken gyilkolni, mert ezeken a kiemelt helyszíneken már régóta fegyveres őrök figyeltek és fémdetektorokkal szűrték a vendégeket. Az ilyeneket el kell felejteni, másféle célpontokat kell választani, könnyebbeket, egyszerűbbeket, védtelenebbeket. Puhákat. Hiszen ki fog őrtálni minden egyes élelmiszerbolt, mozi, iskolaépület, vagy éppen busz megálló előtt. Ezek a puha célpontok. Az olyan helyszínek, ahol hosszú percekig lehet mészárolni, mielőtt a rendőrség egyáltalán odaérne. Elpázóban például a puha terror egyik leglátványosabb nyitóakcióján 2019 augusztusában 6 perc alatt 22 áldozatot szedett a vérengzés, nem beszélve a 24 súlyos sérültről. Rómában három perc alatt öt A különbség, pontosabban, ahogy a TV kommentátorok később majd mondani fogják, a fejlődés annyi volt, hogy a merénylő az olasz fővárosban kevesebb áldozattal is beérte, hogy el tudja menekülni a helyszínről. Ezek a terroristák már nem öngyilkos merénylők voltak, akik addig lőnek, amíg őket is lelövi valaki, mire a helyszíre érkező rendőrség. A jövőben már nem iskolai vagy éttermi tömegmerényletekre kell készülni, hanem védtelen célpontok ellen végrehajtott olyan nyilkosságokra, melyeknek az elkövetői igenis meg akarják úszni, időben elhagyni a helyszínt, hogy ne kerüljenek rács mögé. Aztán alámerülni és magányos farkasként tovább tengetni az életüket, mondjuk zöldségpakolóként, fekete munkában, ébérért robotolva egy hűtőraktárban, amíg megjön a parancs és az újabb félautomata fegyver, amivel megint bosszút állhatnak a nyugati fehér emberen, a saját igazságtalan sorsukért.